اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وَلَوْا أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَا يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجُرَاتِ فَدِعَيَاتِكِ زجر دی او زور نه ده په عرا و باندې او بانډو اوله خلکو باندې د نو السلام په مجلس کې د بنو تمیم یو و په د او راغې او وخت وخت د او نبی علیہ الصلات والسلام د گرمی په وخت کې کور کیو ځکه د نبی علیہ الصلات والسلام ګن حجراته محجرات جمع د حجره د دینه مراده رابی کی, کی دا کور تویل کیږي ځکه د نبی علیہ الصلات والسلام د هریو بیبی د پاره نبی علیہ الصلات والسلام ځان لیو کورو یو camera بابا او د غي مخه تا څنګه سسهن او د غي مخه به موجودو د نبی له صلوات و سلام به عربي بي کرا نمبر پر نمبر باندې ته او آرام کو یو پر نبی له صلوات و سلام کور کې آرام کو او دا غرمې دېمو او ده غوپت ده بنو تمیم راگه او ده حجره د شاده ترابان داخل نبی علی صلی اللہ علیہ ته مسجد ده دا داخل شو او ده نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد لگیدلو ده خپل و کورونو سران نومی الحجرات مطلب دانه جده کورونو شاگاره یعنی جماعت کیو خو د سر ده نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم او ده سته تقریبا اویا کسانو او نبی الله صلوات و سلام د غرمه آرام کوه دي نبی الله صلوات و سلام ته आवाज وکړي او خرج الینا من طرف دروزا فان مدحهنا زين و ذممنا شين زمنګ تاريخ کول دا خایسته زمنګ مزمت کولې نه زمنګ په आवाज باندې نر و دا غیب جنکی دل دی دستا دا پار غیب ده او روایاتو که رازی چې دا کم کس آواز ورکڑه انو دا اکراع ابن حابسو او دو دا خبر اکڑه و چه این نمت ایزین و این نظم میشین زمان مدخ دا خواهست ده او زمان مزمت کول دا غیب ده نو نبی علی صلاحات و سلام و لعواز ورکو دا که اللہ دا خود اللہ دا اللہ سپت دا اللہ مدخ خوان او د الله جل جلال هو غي بیانل انسان خود غيبونه نډکته دا غي غي بیانه دا س غيب نه دي نبی له سلام او ته پرمل زکا الله دغه خود الله جل جلال هو ذات نو دا ايته الله جل جلال هو نازل کې چې دا سیمه کوي چې تاسو आवाज ورکړې صبر بم کلو چې پیغمبر په خپل باندې اغراوته نو الله پرمائی ان اللذین یکینان آقسان ینادون کمی ورائی الحجرات چه آواز کئی تا تا می ورائی الحجرات دشاتا دا آخجرون حجرون مراد یعنی کورونو د علیہ السلام نا چکمی که دنبی علیہ السلام دو سلام بی بیانے آغا پاتی کئی دی می ورائی الحجرات شات دکورون اکثرهم لا یعکلون اکثر ده دین چی ده لایا آکیلونا دین پویگی آکل بگی نیشتا. دا باندو والا او ده چکم راگلی و ده دی سپیدیا و نبی علی سلاة و سلام لی دخپلو اولاد پا بارک روڑی وده بنی تمویمو و ده نبی علی سلاة و سلام اغییاده. او دا زجر شو زورا نشوان او الله تلا پرمائی ولو انهم صبرو او که چریدي صبر کلوی یعنی انتظار کړوې تر دې پوري حتا تخرج اليهم چې تدری تراوته وي نو لا کان خير لهم دا دې په ډېر بهترو ځکه پیغمبر هغه ته داسې आवाज کول او داسې تریکې سره چې دا غو د آرام وقې دا د کېلول کېلولې نو دا مناسب نه دي بلکې د دې کې الله جل جلاله فرمایي حتا تخرج اليهم تدری تراوځي نو کچره نبیلی سلام یا نه بل حاجت لوزی بل چ سره کاری بل خبر نو تاسو لپاره د ج سیټ تناسي چې کل نبیلی سلام تاسو د پرد کورن روزی انو بیا تاسو ینه مطلب دا ده اګه تاسو خبره کول شه ورنا کبل حاجت د روزی نو بیا تاسو لندي پکار انتظار او صبر پکار او دا الله بن عباس رضی الله تعالی انه نبیلی سلام د طرز وی دي او چې دی عالم کوسی تبللونه ناس پهو ناس پهو ناس پهو چې کله باغره وو ته صحابي ته یاد الله د پیغمبر د تر زیه ته دلته انتظار کینا اغه به دی آیات تکل ابو ابیده سی په صحابي د په پورو پورو عمر کې یو عالم ته आवाज نه دی ورکړی چې سمساله لیدل اور نه ده نودا پکاري خبر ده اندل کنا دغه شریعت عذاب دی یعنی زه دانو ما چې خامخو زمنګ کور لري نه ځي تر سو ماته نوزه کور ډوبې نه ځپ ته ځ کوڅه کې ناشته قبر دانتل کنه لا یو پیری ډوبل نه نیو بیا پرایږي لا بیا ډوبل نه نیو بیا پرایږي دغه شریعت عذاب دی ان شریعت عذاب خدا د جته عالم لمسلی لړي ستپوس لړي چې د الته انتظار کې आवाज نه ورګي چې عقل راوزی قبر دانتل نبي اغا مسلی تا پوسکو آزدک شریعت داخل یعنی دا صحابو صحابیو عبداللہ ابن آباس بل مفسر قرآن دے چې دے و عالم دروازی تا بھلالا چرے اغدہ سینی دیکھڑے انتظار بے کھو چاہ صحابی براوئے تو نو دا اغنی بے اغنی مسلی زدک و دا کمک لکار دی الله پرمائی ان اللذین یو نادون کمی ورائی او عام طورم د یاد ساتھ ہے عالم نالاوہ تا یو الورو دبو بیا د وډه بیا د وړه به خبره ختم درې زلی یا چاته دپون میلاوکو سو رګټړی درې په کار دی چې درې پیر وړه بیا او مطلب سکراون درې ګټ لړی نو عم کپې دي نیرو دلته به موک مو سره او ګته به پیوتږ او بیا جس کاټکی تهخیرره پورې به موزونه لې او بیا به پی کو تک دي دې مثلم دک ک دی سنګ چې تا چې یو زلا از وررکو بیا بیا درې پری کوونه شواپس شو مطلب نه کور یا بهبارارغې یا واستند را وتون غته ضروری کاری دا غرانګي ګين ټيم دا له موبایل پکې ټای بګو ته کې دی تلته کې به موسکې اخبو ته پدای چې په یونی م بوجب په یونی پاکستان کې موسدي اور او هغه ته پیږي اگې بیغغې بیغغې بی نه په جمعات ولا موسو لګین په هغه باندې موسو لګی خبر دا دا څه آ کلنه دا کومه کلته وبدي نو اکثرهم لا يعقلون ولو انهم او که شریدي صبر کړوي حته تخرج ايليهم چې تر راو ته وي دي تا د دې کار لپاره قبل سره لپاره نه داغي لپاره نه دي له نو په کار بیا منتظر پکارو لکن خير الله هم د دې لپاره ډېر بهترا والله الله تعالی غفور و رحیم و مهربان او زم درې ټیمونه چي کور کې خپل کور کې مشرید کې داني جته کومري تصدی د ورشي واځه کړې سړې ارمکه او من قبل صلات الفجر د سار د مزنمخ کې او دا قرانګي ما دانی داني په کار خبر ده تا او که سړې ورزي نه اجازه تخسل په کار نو دا سيزون شريعت کې بلکل خلکو نظر انداز کړي دي دا شريعت دوبره خنه غني خبر ده تا لګن یا کور ته ځینو اجازه کول یا ور ډول یا سن اس زنه د کوشش دا کوي چې ګله په ورشي ابر زګه ځنه نه خو پرشتره دنه خیر د ګونونو کېږي او چې زنانه په ستريقه باندې خبردار تا دا, دا شریعت آداب دي خبردارم کومور کور کې ولې نه انسان څخه خبرداري ورکول یا پیسې یا ورن درځو خپل یا आवाज کول خبردار تا نه نداء سېزو نداء دا, دا شریعت احکامات دې د خیال ساتل پکاره یا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فَتُسْبِهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ لَا دِمِينَ دا الله جلل جلال ہو یو بلہ مسئلہ ذکر کئی دا فاسق دا خبر متعلق خوددین اممخ کی دا دی آیات شانی نزول و مورے نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام بی د دا جوویریہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین دا اگر حارس ابن ضرار نبی علیہ السلام تر اغلو د منو مستلک کبیل مسلمان شو نبی علیہ السلام ته ویژه چې زکات مثلا موازکاتی نو زسبه ز قوم نو زکات غنډومه نتی اوتند را لګ مفسیرین دا واقعې د کې لیکللا لی نبی علیہ الصلات والسلام خپل صحابي وليد ابن عقبه اغه نبی علیہ الصلات والسلام حضرت اکبر ذیل الله تعالی نو نبی علیہ الصلات والسلام اغه ټولېګه وليد بن عقبه وليد بن عقبه ها وليد بن عقبه نبي عليه الصلاه والسلام دو اغى دوليني چكله د نبي عليه السلام علي ګند دي کوم سر د مخ کنه بنو مستلک سره د دشمنین پات چې و نوبازو روایت د مکمل نه رسید واپس راغې انبي عليه سره یاو سره عليه السلام ته وی غي زکات او بازو روایت کې د دې جنا ال نغې جونګه زکات چې مکړه او د دې استقبال لپاره او دې چې استقبال او زکات ته اړول نو د يرګی شکنه زما د قتل لپاره راوتی نو د هغه نه په تخته باندې راغې نبی له سلام ته او نبی سلام ته وی چې هو زمایي اراده د قتل او کلزي قتلولم او زکات خو ما نه منګ بلکې الټا زما قتل پسی راوته نظر او پس نبی له سلامم پریشان ش بل سابله خالد ابن ولید نبیلی سلات دو سلاما غولوی کس کسانی ولو رکن. آغالی غصرم شو حضرت حریص سره رضی اللہ تعالی نوچیران که دش نبیلی سلام خپشوی یا سمسل را غلی زکاة لیت شوی ناغم زان سر سکسان رواغستل او اغیم اغارا روان شو. او بیادی مدینی سره ملوشل صحابت های چتا جای مونکو تاغسو بسی در دلو ابردان دارکان تاغس زکاة منکره ارې یي مسئله خداسینه د تاسو ته صحابه درغلې واپس راغې مسئله میدان تشو نبی اسلام داوی رسول الله دی راغلم نه د مسلمل شیم نه دی نو الله جل جلاله د آیات نازل کړ چې الله اوپر مليا یو هلذین امنو ان جاءکم فاسق بنبئن کچر راشی تاسو ته امامانانو یو فاسق انسان بنبئن په خبر سره نو پتبین تاسو لاول د تحقیق کړې معلومات کوئی ان تسیبو الله تسیبو قوم بی جهالتند دادی وجه نا چه تاسو انا رسی که یو قوم تا پینا پویتیا سراغی تا زرر انا رسوئی کاتا لینا که فتوس بیهو علاما فعالتم نادیمین ورن تاسو باو گرز پاغ سبان لی چه تاسو کڑی نادیمین ملامتا نو دی واقی دو که دوکو یو کول الحدار زمانگا استاز محترم اللہ دیگری کی رحمت کی نظریمه است مکه کې وفات شو. هغه باید تحقیق کو چې دا واقعا صحیح نه ده. لازم فسق د صحابي رازي او فسق د صحابي څخه ادارا صحابه دا څنګه بیا جواب کوي شي؟ خبر ده تا له خو یو وجدانا چې د صحابي وليد ابن عقبہ ده د پتاي مكي په وخت کې وړو کېو خبر دا دل چې کديوي نبی له سلام تب ما شومان راتل خلکو ما شومان راوستل او نبی له سلام مداغي په سر باندې لاس کې خوده آزم ما په سر باندې چون کې د زعفران په شان دې شي لګېدل او سګون اونته نو نبی له سلام زما په سر باندې لاس را نخو ځکه نبی له سلام تاغه شي اغه خوخنو نو چه کل فتح مککه کې ده ده وڑوکیو نو ده فتح مککه نا دو کالا مخ که پشپگم کالبان ده بیا اوجوب د زکاة راغ لئے شپگم باندې ده د پات راغ لئے دو کالا بعد چه فتح مککه شوه ده لہ وڑوکیو نو ده سنگا نبی علیہ السلام علیه نو ده واقعی نفت لگی چه هغه آن اغا ده او دوی موجدام ده چې حضرت وقت صدیق سب د گورنر جوړ کڑاو نو کچرے دکی دے پیسک مسلاوے نو بیا پیسک والا گورنر جوڑول اغا سعی ندی آو دا گرنگی ددی صحابی بارکی تاریح تبری لکی کانا حب بناس و عرف کهم بہم محبوب انسانو پا صحاباو کے دیرنم دلا انسانو پا صحاباو کے پا داغا کوپا که آنو پاسک گورنر جلولم اغا سعی نی دیده گورنر ایم جو کلو او بل داده کدا واکیا یکی نی طور داغا سی نازل شووه نو بیا دلته ازا پا کارو این جا اکم کچر اراشی خبر زیانتا لکنه دلتا بیاویل پا کارو ازا پا اغا وقت که تاسو تا دا صحابی ادا پا ایک ان کے استعمالی ان پا شک کے استعمالی گی دا ایاد دا الفاظو نم پتہ چې چه دا غواقیان نه او کبل فرص دا واقیان درست شنو پدے بانده اشکال بیا دارا زی چه صحابا خو طول عدل طول عدلان دی نم بیا دی صحابی بارکی فرسک نو دا ایاد ساته صحیح مسله لالا تحقیقی مسئلہ لالا چه صحابا معصوم ندی لگا پچاند پیغمبرانو چ ګناطي نشي خبردار تعاله صحابه او ګنا شي وي دا لکه صحابي نه ک زنا شي وي دا نبي عليه السلام ل راغل دي او داري کوي لري رسول الله ما فاك خبردار تعاله نبي اسلام السلام څنګه سره دي وا دکړه په صحابه او باندې او څنګه رنګي قبل ګنا دي شي وي دا بل ګنا دي شي وي دا نو صحابه او مهسرته توبو خلله او توبي بارک راضی الطيب من الذنب کمل الذنب له دوی ولدا سده چې گوای کې دا ډو غنا کړین او بله خبره ده چې انسان ګناو کې نه کیسره ختمي او د صحابه و نه ویتا د ائچې نه کې نه شرو سده د صحابه سره په jihad کې دا غي په مخونو چې کومه ډوله رسید غوړزيدل دا اغه ته زمونږه ستاسو د لوې لوې نه کې نه رسید خبره ده ته لکه مونږ د صحابه نیممتم نه او نه کیسره ده انسان ګناو ختمي او بل دا نه کجری دا واقع شوم دا نو ټول صحابو نے الله تعالی قران کے رضی اللہ عنہم و رضوان اعلان کڑے خبر دا نه دین رسول دا وی چې دا وسه صحابی ب کے پاسے کدان اغه ٹائم کے اللہ اوپر میل دا نو دا اغه ٹائم خبر دا دا گے رسول دے ټول صحابو نے اللہ د خپل رضا اعلان کڑے دے او چرچنا اللہ د خپل رضا اعلان او نو دا د رضا دے اعلان سره پاسے نپاتگی خبر دا, دا انتقال نبیادہ غټې مواکیادہ دا. دا خبر ختم شوه داګی دا نرستو دې صحابي ته دا, دا نسبت کول اغنری پکا او پدی خبر باندې پدی باندې یو دلیل دان دے چې قران کې کچره دا الفاسق ویل پکا نکرن ویل پکار مارے پا کچری دا خاص واقع مراد وی نبی الفاسق ویل پکا د دې ټکی نم پته لګی چې دا عام حکم دے الله جل جلاله خو دا هغه چا بارکه بیانې تا ته یو خبر را دي خبر یقیني ني دي ډایرک بتنه راګ دي په خزا خبر دا نه تا لګنه دا ته سړي را غوستا خزې دا او ته لاول والے پرا کې نه لاول معلومات کې تحقیق کې ستاسو زیدا وګړو لاول په واقعات کې تحقیق بګه خبر دا نه تا لګنه الګ استاپ په پسن کې پلان کیروانې کو لاول معلومات کې چې دا کمکه خبر راړل نو سیده او غلط ده او کبل چا کړي لاول به تحقیق کې سنغه غلطه کاروایی خبر د انتله نه او دا یو حکم دی فاس انسان باره کې چې هغه درغوي او مرتکیب د کبایر ووي دا دغه باره کې دغه په خبره باندې اعتمات نه دی په لاول تحقیق پکار کار دی او بعد تحقیق بیا کار پکار په کار ده.له پرما یا ی لین عامنو یا کسانو چ ایمانې را وړه اننجاب کوم فاسکن که چری یو فاسیک انسان خبر د انالله یو د روجن مرتکیب دکنا ک بنا به ان پیو خبر سرا نوفتوي ینو تاسو تحقیق کو وضاحت کو ولی ان توسیو الله توصو دا چې تاسو اوونه رسېږې قومن یو ته بجهاله تن په نپیتیا سره په توسې وررنبه ګرځ تاسو علامه په کاربانندې فالتون چې تاسو کلی دی نه د مینه ملامت نو د ملامهته کېدونه مخکې انسان له تقیق په کار دی اوور الاده قران حکم دي ان الذين يكنون غسانيون دونا گاجي आवाज کوي تا تا ميورائل حجرات ا شت د حجرونه رستو طرف د حجرونه اکثرهم اکثر د دې نه لاي عقلو نه دين پويږي ولو انهم يكنوا كثرت صبر و انتظار کړي صبر کړي ات تاخرجایلین تر دې پوري چت راوته دوی ترپتا لکان خیر الله نو د دې لپاره ډیره به تروا والله الله تعالی جدی غفور الرحیم بهونکو مهربانه دی یا ایوه الذین امنو کسانو چې مانې راولې دې ان جاءکم فاسقون کچر راشتو او فاسق انسان ذرو خبر والا مرتکب د ګنای کبیره کم سالی گلوی گناو نوکی مبتلای دا پاسکتے خبر دین تالا انہی زنا غلاء ڈاکا داور پسی او دا کس بانے چکم دا خدای احکاماتو خیال نه دی داگر دا حبر تحقیق پکاری شیر دا خبر سنگرہ فاسکون یو پاسک انسان بینبعین پا په خبر سنا فتبینو یا درو کوئی او دام پاسکتے گناہ کبیرات پا خبر اعتماد نه بکار فَتَبَيَّنُوا فستا تاقی کوه ان توصبو دا چې تاسوونه لسیږ کو تب سره قو یو کومته بجالت فناپ سره فس بور نه او بګځ تا سوال ما په سباندي فتون چې تاسوکيدي ناادنا ملاته الحم الله بالعا محمد اللهم <سؤال> زين بزينه لمن وجننا ياللا <سؤال> استحب حكمتنا ياللا جكم وليي بالمان متامل ونصيبك ياللا كريم حليم ذعلم ياللا عالمنا عادرت نصيبك ياللا